«Дві двійки. Випили дві двійки. Два помножити на два – буде чотири. Два додати два – чотири. Хоч множ, хоч додавай – виходить одне». Любчик почувався безпорадним від цієї думки. Водночас спокійним. У всіх цих людей, що осилкуються щось зробити, утім хай би, що вони не робили, усе закінчується однаково. Кості можуть багато чого навчити, коли вмієш їх читати. Гурт розділився на дві двійки. Одна пара – Морвір і Дей, майстер і учениця. Вони долучилися до гурту разом, залишилися разом і разом насміхалися з усіх інших. А тепер, як зауважив Любчик, і Міркато з Тіполом утворили пару. Обоє сиділи поруч на впочапки коло парапету, темні селуати на тлі і млистого нічного неба, і вдивлялись в банк навпроти – здоровенний згусток ще густішої темряви. Він часто зауважував, що така у людей вдача – паруватися. У всіх тільки не в нього. Він залишався сам у тіні. Можливо, як сказали судді, з ним справді було щось не те. Саджаам вибрав його собі до пари в схові. Проте Любчик себе не обманював. Саджаам обрав його, бо він був корисним. Бо його боялися. І боялися так, як тільки можна когось боятися в пітьми. Проте Саджаам і не вдавав ніби справа в чомусь іншому. Він був єдиною чесною людиною, яку Любчик знав, тож і угода їхня була чесною. І вилося настільки добре, що Саджаам зумів заробити у в'язниці досить, аби викупити в судді в собі волю. Отож, вийшовши на волю, він, як чесна людина, не забув і про Любчика. Повернувся і викупив ще й його. За стінами в'язниці, де правил не існувало, усе складалося інакше. Саджаам мав і свої справи, і Любчик знову залишився сам. Утім, він не мав нічого проти. Звик та й кості мав для товариства. От і опинився тут, у Веспорті, на темному даху посеред зими. З двома парами нечесних людей, котрі погано пасували одне одному. Стражники ходили теж по двоє. Четверо в одному загоні, а всього загонів було два. Отак вони всю ніч безперервно один за одним ходили навколо банку. З неба сіявся дощ зі снігом. А вони все крокували, роблячи в темряві коло за колом. Якраз тепер вуличкою знизу засунув черговий загін, добре озброєний з алебардами на плечах. «Ідуть!» – сказав Тіполо. «Бачу!» – вмикнув Морвір. «Починай рахувати!» У мороці долинув тонкий, хрипкуватий шепіт дей. «Один, два, три, чотири, п'ять!» Любчик, розтуливши рота, забувши про кості в ослаблій руці, дивився, як ворушаться її губи. Його губи теж беззвучно заворушилися в такт. «Двадцять два...» «Двадцять три? Двадцять чотири?» «Як вибратися на дах?» – міркував Морвір. «Як вибратися на дах?» «Гак і мотузка?» – запропонувала Маркату. «Надто повільно, надто шумно, надто ненадійно. Мотузку весь час буде добре видно, навіть якщо вдасться зачепити гак. Ні, потрібен спосіб, який дасть змогу уникнути випадковостей». Любчики хотілося, щоб вони постуляли пельки і не заважали слухати, як рахує Дей. Від слухання в нього аж член розболівся. «Сто дванадцять, сто тринадцять». Він заплющив очі, перетулився головою до стіни, ворушачив такт одним пальцем. «Сто вісімдесят два, сто вісімдесят три. Ніхто не зможе видертися туди без підстрахування». Озвалася Маркату. «Ніхто. Поверхня надто гладенька, надто прямовисна. Та ще й шпичаки треба мати на оці». «Цілком з вами згоден». «Тоді наверх треба вибиратись зсередини». «Неможливо». Надто багато очей. Лізти слід по стінах, а потім через великі вікна в даху. Принаймні провулок, оночі безлюдний. Хоч це нам на руку. А як з інших боків будівлі? З північного боку значно людніший, і він краще освітлений. Зі східного розташований головний вхід, біля якого всю ніч чергує додатковий пост із чотирьох вартових. З південного боку все так само, як і тут, тільки там у нас нема переваги доступності сусіднього даху. Ні, ця стіна – наш єдиний варіант. Любчик побачив слабке світло, що блимало внизу у провулку. Наступна варта двічі по двоє, два і ще два. Четверо вартових у своєму розміреному обході банку. І отак вони ходять всю ніч? Є ще дві четвірки, які їх підміняють. Будівлю стережуть постійно до самого світанку. 291, 292 і нове коло. Дей цокнули язиком. Туди чи сюди приблизно 300. «Триста! Триста!» – засичав Морвір. І Любчик побачив, як він у темряві хитає головою. «Замало часу!» «То що?» – спалахнула Монза. Любчик знову згріб кості до купи, відчуваючи, як звично їхні краї притискаються до долоні. Його геть не обходили, як вони залізуть у банк, бо навіть чи їм це взагалі вдасться. Його надії переважно засереджувалися на тому, аби Дей знову почала рахувати. «Мусить бути шлях! Мусить!» «Я полізу!» Усі обернулися. Ті сидів, прихилившись до парапету, білі руки вільно звесели. «Ти?» – ущипливо перепитав Морвер. «Як?» Любчик Лайдлайт розглядів, як губи північани навигинаються в усмішці. "Тяри?"